Розширені від переляку очі не відривалися від страшної циганки, що видивилась, мов очкова змія на свою жертву. Не менше, ніж найда, була приголомшена й дарина, їй здавалося, що ця циганка з'явилася сюди просто з пекла, щоб повідати щось жахливе. Так, провина й гріх, страшний гріх лежить на тобі, говорила циганка. Вищі сили призначили твоє серце на порятунок вітчизни. А ти що надумав? Ти хотів віддати його в руки жінки. Пам'ятаєш ніч на трубежі? Спинись, ні слова, скрикнув мову жалений Найда. І, кинувшись на циганку, вхопив її за плечі. Або призягаюся Богом, що ця ряса не врятує тебе. Оце то так, захихотіла зловтішно стара. Спалахнув лицарський дух, а сила, бачу, не пропала. Гляди ж. Провадила вона далі віщим голосом, отступаючи на крок від Найде. Незабаром ударить закличний дзвін, і коли твоя патериця перетвориться на спис, а чотки в свинцевій кулі, тоді ти повстанеш, і твоя чорна ряса повіється чорною хмарою і вкриє всю Україну. Та горе тобі, якщо ти ухилишся від заклику, лиховісно закричала стара, наступаючи на Найду і блискаючи палаючими очима. Ганьба впаде на твою голову, печать каїнова ляже на виду твоєму. Отсахнуться від тебе люди, навіть звірі цуратимуться тебе. Ніякі стіни монастирські не врятують тебе від страшної кари. Сам Бог одверне від тебе обличчя своє, тисяча прокльонів повиснуть над тобою і потягнуть твою душу, аж на дно пекла. Мов прибиті громом стояли непорушно Дарина і Найда, охоплені нелюдським жахом. Коли ж вони отямились і оглянулись кругом, циганки вже не було. Вона зникла раптово, мов провалилася в землю. Дарину вивела з заціпеніння служниця. «Панно, ясновельможна панно», – гукала вона, підбігаючи. «До нас приїхав якийсь значний панотець з Києва. В рясі є два дні, І в клобуці. Може, чесний владика?» «Де? Де?» – стрипенулася Дарина. Його вилебна милість пішли в будинок, у велику світлицю. Дарина прожогом кинулася в пекарню, зробила потрібні розпорядження, причупирившись, поспішила в світлицю до гостя. На зустрічі підвівся високий назріст міцної козацької статури Чернець. Приємне обличчя його обросли широкою чорною з сивизною бородою, пашило здоров'ям, а очі іскрилися радістю і надією. На могутніх грудях архіпастеря видно було панагію і золотий хрест. «Боже, яка честь нашому дому! Високопривелебний настоятель, отець Мельхіседек!» скрикнула Дарина, квапливо підійшла під благословення владики. «Хай буде над тобою десниця Всевишнього!» промовив настоятель і тричі перехрестив нахилену голову дівчини. Після побіжних розпитувань про мандрівку, Проте, чи добре велося отце Мельхиседеку в дорозі, чи не зустрічався він з її батьком, панна Дарина запросила гостя до трапезної, де вже парував на столі ранній сніданок. Першою стравою було чорне пиво, варене з медом і прянощами до грінок. Крім пива, що споживалося в ті часи, як пізніше чай та кава, на столі красувався ще чималий короб, у шафранному соусі та карасів сметані, які шкварчали на сковороді, і кілька пляшок наливок, настоянок і ратафій. Стара тітка метушилася біля столу, і коли ввійшов Мельхіседек, підійшла до нього під благословення, а потім, присунувши владиці крісло, заходилася вкупі з Дариною пильно припрошувати його до сніданку». «Ох, запопадниця наша!» – усміхнувся отець Мельхіседек. «Ченцевість – це ж спокуса, червоугодництво! Гаразд іще, що сьогодні четвер!» «У пречесного отця стільки трудів і подругів для духу, що й тіло підтримати не гріх скромною трапезою», – відповіла, вклоняючись, Дарина, додала вишукану гостинністю. «Удостойте, найпривелебніший дорогий гостю!» Владика благословив запропоноване брашно і питво – Після сніданку за ковшем старого меду отець Мелькіседек став ще говіркішей. «Сподобався, сподобався оздріти, люба панночко, і велику найсвітнішу царицю, продовж їй ласка Господня царственного віку, град їй велій, краси невимовної, і ріка повноводдя, і притоків багато».